Szeretet, tisztelt hallgatók, szervusztok! A 298. adását halljátok a Meti Heteornak, amelynek címe Maszkulin Mosás. Erre majd kitérünk, hogy melyik része miért. Ellenben előtte bemutatkozunk, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Szevasztok! Nagyon hirtelen jött ez az adás. Ö, igen, igen, igen. Annyira, hogy egyébként a KB beszélgetés közben nyomtuk le a gombot. Azt akartam, hogy on record legyen, hogy délután azért nem aludtam be, mert beraktam a Netflix Netflixről egy filmet. És aztán rájöttem, hogy én ezt már láttam. És melyik volt ez a film? A The Dilemma című, habkönnyűnek is nehezen nevezhető héliumlófi film. Ezt akkor láttam, amikor egyszer valahová mentem munkából hosszú repülő útra, és ezt adták, és más nem volt. De volt a lehetőség, hogy nézed a felhőket gronalat felett, amik pont ugyanajon, mint bármi felett, ha nem látsz le. Úgyhogy néztem ezt a filmet, ami arról szólt, és ezért akartam róla beszélni, mert hogy ez a, egy ilyen az alapszettingémet extrém gyorsan kikopó filmje a, a 2000, késő 2000-es éveknek, késő 2000-es éveknek, vagy 2010-es elejének. Arról szólt, hogy ez a köpcös csávó, meg a másik hasonló jelentéktelen minden filmben ott szereplő fickó, azok egy elektromos autós startupban vannak, de hogy ők nem elektromos autót gyártanak, hanem egy olyan rendszert, ami úgy rázza a bódét, és úgy brumbogtatja az autót, mintha egy igazi ö, izé, izomautó lenne. És ezt adják el, talán éppen a GM-nek, de szinte teljesen mindegy, meg van egy nagy megcsalálási számék benne, hogy, hogy ott dilemmázzon a haver, hogy elmondja a legjobb barátjának ki, egyébként törékeny főmérnök, hogy ö, figyelj csak az asszony mással kavar, miközben jön a határidő, hogy el kell adni a GM-nek a a karosszériarázó és mély nyomós motorhangot kiadó dolgot, amit ők fejlesztenek. Uh -huh. És az benne nekem nagyon izgalmas, hogy ez, ez tényleg ilyen, ilyen 5-6 évig lehetett megcsinálni ezt a filmet, amikor azt gondoltuk, hogy akkor az, az elektromos autónak, vagy azt gondolták, vagy azt lehetett gondolni, annak minden tekintetben ugyanolyannak kell lenni, mint a, mint a benzinesnek. Tehát hogyha, ha nem brummog, akkor, akkor nem jó és ilyen nagy izé, elfüstölő teljesítményérősítők vannak benne, meg minden, hogy de ez még mindig nem az a hang, mint a Charger. Az ehhez képest utána meg, sőt szerintem már ekkor is volt éppként Tesla, csak lehet, hogy akkor még a, a, az elsőbb és bénebb cuccaik voltak. A film 2011-es, tehát akkor azért még elég volt már Tesla, ugye, de eléggé az elején. Mikor adtak ki a Tesla a Roadster-t vajon? Na jó, tudod de hát az fejből? nem, nem... Ne, á, Dehogy is, dehogy tudom. Azt szokták mondani, hogy 10 éve vannak jelen ezen a piacon. Abból azt gondolnám, hogy 2010. június 14-én adta ki. Az volt pont 10 éve. 2008-as volt a RODSZTER egyébként. 2008. Hát azért ugye akkor még olyan nagyon nem ütött be ez az elektromos autózás. Talán akkor már volt uh, uh, Prius, de mindegy, de ez mindegy. Az tényleg érdekes, hogy, hogy azért ez nem veszett ki teljesen a mai napig sem a az diból Egyrészt ugye, mert lesz, vagy van olyan szabályozás, hogy az elektromos autónak is ki kell adnia valami hangot akkor is, hogyha e, nincs neki. Másrészt meg, mert, e, mert ebben ilyen menőségi faktort is látnak az autógyártók egyébként, értem, hogy miért, de azt én azért e, szimpatikusnak találom, hogy próbálkoznak más hangokkal is. Tehát nem, nem mímelni próbálják a e, benzines autókat, mert az olyan furaságnak tűnne az elektromos autóval kapcsolatban. Miért is akarná valaki, hogy úgy szóljon az elektromos autója, mint egy charger, hogyha direkt elektromos autót nem pedig egy ilyen benzinfalú rotyogósat. Másfelől meg viszont lehet mindenféle új hangdesignokat használni. És használnak is. Igen, arról is volt szó egyébként egy időben, amikor amikor kötelezővé akarták tenni azt, hogy minden elektromos autó előtt fusson egy ember piros zászlóval, <gül> hogy ö, azt hiszem, taxiknál akarták bevezetni egyébként, hogy legyen valami, valami ilyen felismerhető hangja. Ugye gördölési hangja amúgy van annak a kocsinak. Na mindegy, hogy, hogy lehet-e akkor izét gőzmozdony, süstörgést, meg űrhajó putyogást meg ilyeneket rátölteni vagy egyszer csak pendrive-ról, de mintha ez is elült volna. Én ismerek olyan autót itt a környezetemben, amiben pont ez a helyzet, hogy így egy menüből lehet választani, és van ilyen űrautós hang, meg, meg valami szintetizátoros hang, és ez egy ilyen olcsó valami Renault. Hú, hát ez nagyon, de mondom, hogy ha van pendrive hely, vagy odb2 porton valahogy fel lehet rá az MP3-at. <hállt> Még ha le is, le is kell teljes Linuxot hozzá, akkor azért érdekel nyilván. Az vicces lenne, igen illetve fel lehet rakni rá ezért ezt a klasszikus uh, rajzfilmes valaki sétált, trüpp tülüpp, tülüpp, tülüpp hangot. <gül> hát figyelj, ahhoz képest, hogy te egy filmet néztél arról, hogy elektromos autóknak kell autóhangot csinálni, én tegnap meg ma egy Mitsubishi l 200 as ilyen pickup közlekedtem. Nem egy friss darab, mit tudom én, hány éves lehet mondjuk tíz, vagy ilyesmi, de hogy hát azért azt kell mondjam neked, hogy ez azért ez elég macsó dolog ültem olyanba, meg uh, a ülni viszonylag sokat egyszer vezettem öt péteren kb. De apámiknak a gyárban voltak bicubisiaik, mert hogyha meg kell nézni, hogy, hogy van a csővezeték, és köztedől, és a csővezeték között ott van egy kukoricaföld, akkor a van, át kell hidalni. És csak a paraszt járgyalog. Uh, azért egy ilyen vicces dolog. Arra, arra emlékszem, hogy volt olyan, hogy, uh, hogy valamelyik téren, még tehát jó tíz éve, nagyon nagy hó esett. Uh, sarokházban lakunk, az különösen nagy élmény ilyenkor, és akkor építettünk egy nagyobb hóbuckát ott, hogy a kocsi beálló tisztalig meg a járda meg minden. És csak nem kéne kint hagyni az autót, mert ugye apám volt ügyeletes, nála volt a terepjáró, hogy hagyják már be vele én. Hmm. Jó, mondta a kulcs vigyed. Azért rá a gyújtást, nem néztem meg, hogy üresben hagyta-e, nyilván nem. A Mitsubishi az előtte levő kisgyerek magas hóbuckát így lefulladás előtt tarolta le igazából. Hmm. Én pedig néztem, hogy <gül> <gül> ez egészen más meg, mint amiben bármiben ültem eddig. Na de hogy külültálál egy ilyen, ilyen csodagép? Kölcsön kértem egy ismerősünktől, mert hogy eh, miért is kértem kölcsön? Ja, igen, raklap-bútort kívántam építeni a nyaraló teraszra. A kívánást azóta tett, követte és megépült a raklap-bútor, még szombaton, de hogy valahogy ki kellett vinni oda a raklapokat, amik meg kell venni, és ki kellett vinni. És, és ilyenkor mindig a szomszéd úrtól kérek kölcsön valami, valami teherautót, mindig mindenféle, már mindenfél mentem, ezért aztán volt, hogy ilyen rendes teherautóval, meg, meg dobozossal, meg most ezzel a kis hát, pick-up terepjáróval mondjuk. A raklapúton nagyon őrült menő lett, és egy, egy nagyságrendet javított a teraszunk használhatóságán, a, az autót vezetni meg semmi különös nem volt, tehát pont a vezetési élmény az nem volt ilyen nagyon nagy menőség. Ez a hátsó rakódótér az valami őrület, tehát az, hogy, hogy van egy ilyen teherautó egy hátsó része a nagy, kényelmes bőrfotelekkel ellátott személy autódnak a végén, és oda bármit csak úgy fel lehet intani nem kell nagyon vigyázni, hogy karcolódik-e vagy sem, az elég menő. Uh, hát meg az L200-as L200 egyébként uh, már a, a legelső is, amiben ültem az úri dolog volt. Tehát például Bentről kapcsolatban a négy kerékhajtást. Igen. Uh, L300-nál még ültem olyanban, ami a, a dobozosa volt. Hirtetlen módon vágyok egyre ahhoz kevésen a piacon, hogy értelmes módon lehessen hozzá mondjuk bontott alkatrészt találni, tehát nem nagyon ajánlotta senki, hogy Kiegyen magamat ö, egy ö, viszonylag ritka japán autó megvásárlásával majd pedig a vesémáladásával üzemben tartásában. Ö, de hogy az úgy volt még, hogy kiszállsz, áttekered a ö, agynál a ö, keréknél, a, a négy kerékhajtást visszállsz, felváltod innentek a négy kerékbe, mert most már tudja, és ö, ha más akkor azt nem télen kellett csinálni, mert akkor rendkívül hideg az a vas, amit át kell tekerni. Uh -huh. Hát igen, ebben bent van a váltó, de... Nem tudom, eszembe se jutott, hogy hozzányúljék ahhoz a karhoz. Nem, így is fölment, ahol föl kellett neki mennie, nem, nem tűnt fel, hogy ezt. De aztán utólag egyébként, amikor már hazafelé tartottam, akkor eszembe jutott, hogy bakker ezt ki kell volna próbálni. Menjünk hoz a felezővel. Hát, igen. de hogy hol, meg miért. Úgy, Na csak a, a, a macho-autó, meg a macho hangú, nem macsó autó egyszerre volt akkor jelen az életünkben. Én nekem is volt filmélményem egyébként, de csak nagyon vicces, inkább csak tréfából hozam ide, de tegnap este az említett nyaralóban, ahol, mint azt a rendszeres hallgatók tudhatják, már a mobil wifi rúter szolgáltatja, mindenki maradjon csöndben eszközt. Olyannyira tényleg mindenki elmélyett a saját mobil készülékében, kivéve én, akinek lemerült a telefonja, hogy... Azt gondoltam, hogy igazi boomer leszek, és bekapcsoltam a tévét. És képzeld el, a tévében pont a Függetlenség napja című örökbecsű műremek ment. Már a legvégén kapcsolódtam be a filmbe az utolsó, nem is tudom, 20 percre. És ö, olyan volt, mint egy ilyen régi füles fotel, ilyen nagyon kényelmesen bele lehetett csü csenni. Tudod, egy kicsit már egy kikopott, meg úgy szúrtak a rugók benne, de, de ilyen igazi jóindulatú, elnéző, kedvességgel figyeltem ezt az iszonyú a hülyeséget, <gül> az összes szart, az amerika megventi a világot klisével. De azt ezeket a filmeket azóta is csinálják, csak már nem ufókkal, mert lehet arabbal is. Hát igen, de azért ufóval volt az igazi. Tehát a hú, elnök végveszélyben, vagy az Olympus elbukott, vagy valami valami hasonló Olyan is volt. Uh, uh, nem kettő, Olympus, kettő, talán, kettő. nem tudom, de de lehet, hogy Olimpus. Ezeket láttam. Szinte mindeset. Kettő film van, amiben ugyanúgy megtámadják valami terroristák a fehér házat és el is foglalják, az évben jöttek kb. ki, és ikertornyokként állnak egymás mellett. De ez akkoriban divat volt, hogy megcsinálták ugyanazt a filmet mind a két nagy stúdiónál. Ugye volt az aszteroida bányászós, aszteroida pusztítja el a földet, és el kell lögdösni Igen. a pályáról. Igen, abból is. Ö, ö, ilyenek akadnak. És az az, hogy valami azért azzal ért véget, hogy azért nem bombázzák le, mint atombombával a Fehér Házat Amerikában. Mert uh, kiszalad egy kislány egy hatalmas, nagy amerikai zászlóval, és lenyegeti a vadászpilóták, akik nyilván uh, látják fentről, hogy de hát ott egy kislány amerikai zászlóval. Akkor mégis tagadjuk meg inkább a parancsot. Igen, igen, hát, mert abból gondolhatták, hogy akkor visszafoglalták a, a Fehér Házat. Hát igen. Na, de hogy a függetlenség napja az ennél azért egy kicsit, hogy is mondjam, csak mm, viccesebb volt, vagy karikatúra szerűbb volt, vagy nem is tudom. Lehet, hogy nem karikatúrának szánták minden esetre. Azért minden pillanatban voltak vicces momentumok benne. Mármint az emlékeimből dolgozom, hiszen én ott kapcsolódtam be, amikor az utolsó rakét sem megy át a anyahajó, pajzsán, és ezért Mindenki lemond mindenről, de ekkor jut eszükbe, hogy tulajdonképpen vírussal is meg lehetne fertőzni az ellenséges világot, vagy ellen, nem világos, mi ez ellenséges nép, ez az faj, faj, ezt a szót kerestem, hogy faj. De ekkor már önfeladoztam ön magát a korábban kizárólag permetező helikoptervezető fater, akit beültettek egy f 16 asba és tökéletesen vezeti? F18-asba ezt szeretném leszögezni, ez nagyon fontos különbség és nem, hiszen az a legvégén van az az utolsó előtti jelenet. Megnyugodtam. De még előtte ugye neki van az, hogy, hogy tiszteleg egy nagyot, és már nem hiszik, és a gyerekei fényképét teszi, a, tehát így beilleszti a műszerfalra az F18-as egyik ilyen multifunkciós kijelzőjének a keretébe, és aztán erre nézve dönt úgy, hogy jó, akkor megmentem a földet azzal, hogy belerepülök a sugárba és ott nem is tudom. <gül> Egyébként, de ez mindegy volt, ez hülyeség volt, de minden hülyeség volt ebben természetesen, és nem, ezért nem volt kár. Ugye az elnök maga vadászpilóta volt, és úgy döntött, hogy ő is megy, és nem tudták erről őt lebeszélni. Jó, de az előbb halt meg a felesége tulajdonképpen már neki mindegy is volt az, hogy az országgal mi lesz, az tényleg már nem számított. És végül elszívták a szivarokat, és a, a két főhősünk igazán Látványosan, hogy pilóta ruhában sétálnak a sivatagban. A Naplemente felé, természetesen. A naplemente felől. A csajaik felé, mert az üdvözlésükre mi valahogy lezuhannak, tehát a, nem sikerül valahogy olyan jól ez az utolsó manőver, és ezért kicsit lezuhannak a sivatagban. De értük meg, néhány terepjáról a főhadvezér, meg az elnök, meg a csajaik, az elnök hozza a gyerekét is. Ahogy kell, még lehet, hogy megnézem most este? Nagyon. Tehát tényleg egy olyan, mint amikor egy ilyen gyerekkorod egyik képregénye a kezedbe akad, és jó, az sőérzésen véglapozgatod és csak ilyen bajszod alatt mosolyogsz egy kicsit, hogy de cuki, édesem, de hülyék vagytok. Jó volt. Na, én meg sorozat néztem a héten, amit a pár ajánlott, illetve... Egészen pontosan, a barátnőm azt mondta, hogy a párnásat ajánlott és sorozatot hallgassa meg az adást és nézze meg utána sorozatot, hát tetszik nekem. Ez pedig a Missis America, ami arról szól, hogy a női egyenjogúsági ö, törvényt az egyszerűség kedvéért ö, hogyan torpedózta meg egy republikánus asszony viszonylag hosszan. Igen. Hát lényegében mind a mai napig, hiszen nem lett belőle törvényben, mostanra már elfogadták annyi, mint a hanyan, a kb. 78 ra kellett volna. Ö, jó, jó kis sorozat egyébként klasszikus ünsors, mint egy tele. Én is belekezdtem ebbe a sorozatba, de nem valahogy ö, azt éreztem, hogy, hogy nem érdekel eléggé a sztori. Tehát, hogy nem, nem érdekel a, a politikai csatározás része, meg a nem tudom. Nem, nekem ez nem volt olyan nagyon fontos film, vagy sorozat. Ellenben, ha már a sorozatokat említed, aztán tényleg visszaválthatunk. A saját témánkra? A ajánlom műsorból a kártákba is, de hogy a, a múlt adásban említettük a The Crown-t, ami II. Erzsébet életéről szól, és nagyon dicsértük, meg nagyon szerettük. Azóta én belenéztem a harmadik évadba is, ahol hát az a tényleg ilyen melbevágó, leesett állal kísért történet van, hogy az összes színész lecserélték. Oké, okay, hogy idősödnek a szereplők, hiszen egy életet követünk végig, de az egyébként nagyon karakteres, nagyon jó főszereplőket, Ilyen nem nagyon karakteres nem nagyon jó főszereplőkkel cserélték le, és akiknek, mondjuk más a szeme színe, tehát a kék szemű királynőből egyszer csak barna szemű királynő lesz így a harmadik évadra. A legrosszabb emlékeket idézte, mint amikor a Dallasban Lusszit egyszer csak elkezdte egy másik szőke csinibaba -ba játszani. Igen, és hát ez tényleg az, hogy uh, Windsor, vagy ahogy más néven ismerik első és második évad Erzsébet, uh, nagyon jó a legelején. Tehát Bizony. játszák, játsszák. Uh, ehhez képest, igen, a harmadik az egy kicsit visszaesés. Uh, az a baj, nem tudom, melyik évadban van melyik rész, de az már volt, amikor uh, Churchillről uh, festenek egy portrét. Volt, igen, az a második évad egyik utolsó. Uh, nekem az volt így a teteje ennek az egésznek. Uh, eleve egy vén vénszivar volt valószínűleg, aki egyszer a megfelelő helyen volt a megfelelő időben, korábban nagyon rossz helyeken volt nem megfelelő időben, és, és az, az egy ügyes, ügyes rész, tehát azt, azt nagyon szerettem nézni. Na jó, de ez nem is olyan fontos... Előtteszem be, az a utolsó filmes kérdés, a két páát azt le de... Nem jutottam még oda. Ott van a listán. rendkívüli módon ajánlom. igen. Igen, nem, nem tudom, most lehet, hogy hátrább kerülnek a sorozatok, mert ma impulzus vásárlás segítségével egyszer csak megvettem Nádas Diádám új könyvét a magyar nyelv címmel. Egész pontosan miért ilyen a magyar nyelv ez a címe? Ugye Nádas Diádám egy szórakoztató nyelvészből lett írómi fordító, vagy sose, vagy nem, ezek egymás mellett léteznek ezek a dolgok, meg a olyan közéleti figura is, és egy szórakoztató alak, úgyhogy nagyon izgatottan dörzsölöm a tenyeremet, hogy mikor kezdhetem elolvasni a könyvet. Mm, erre kíváncsiak. Nádasd, itt azt kedvelem. Eleve jók, amiket a nyelvről írt, meg egyébként között is vannak nagyon-nagyon jók. Na és most kifejezetten a, a nyelv származásáról, a változásáról, a működéséről írt egy szándékosan, vagy szóval leszögezett módon nem szakmunkát és nem ismeretterjesztést, terjesztést, hanem inkább egy ilyen szórakoztatva gondolkodást és valamiért erre úgy kedvem lett. Számoljam majd be, beróla, nagyon sokáig azt gondoltam magamról, hogy nyelvészetből én pont eleget hallgattam meg életem során, és több nem érdekel, de hát, ha jó. Abszolút megtörténhet. Na, és ha már viszont idehoztad a párnacsat a podcastot, ahol ugye két lány beszélget valahogy kább egy csajos dolgokról, a, a, a, a feministázós rész, ami alapján a Mrs. Amerikát ajánlottad, az milyen volt? Ö, jó, hagyott bennem kérdéseket, meg úgy éreztem, hogy, hogy, hogy vannak ott olyan, olyan részek, amiket, olyan ösvények, amiket nem sétáltak végig. Ugyanakkor alapozásnak nem rossz az embernek. Uh -huh. Tehát ha, ha, három, ha egy órában szeretné valaki magának foglaltatni, hogy nagyjából mi a feminizmus, akkor arra tök jó. Ha arra a és is keresi a válasz, hogy de ha ez ilyen egyszerű, akkor ezek miért gyilkolják egymást kibaszott folyamatosan? Hát ahhoz tovább kell olvasgatni. Na nézzük, mi történtek még velünk a héten? E, azt látom, hogy az autó, még, még volt autós kalandunk. Még volt, van egy ilyen filozófiai jellegű kérdésem, pedig az, hogy miért lejtős minden istenverte parkoló? Ö, de nem is mindegyik az. Hát a legtöbb. Nagyon sok, iszonyatosan sok. amivel elindultam múltkor Miskolcol, ahol megnéztem, hogy hogy áll a motorol az autóban, utántöltöttem amennyi volt nálam. Uh, és uh, hát viszont indulnom kellett, hát azt tudtam, hogy ez még nem, nem sivatag száraz a motor, tehát nagy gond nincsen, vizszerűen világító lámpa nincsen a műszerfalon, menni lehet vele, csak viszonyatosan meg kell majd rendesen nézni egyszer, hogy, hogy sikeresen töltöttem -e addig, ameddig kül. Uh, és aztán hazaértem, a ház mögött Budapesten egy ilyen laza négy fokos emelkedő, aminél már pont nem jó mérnia az alajszintet. Elgurultam a héten bevásárolni az Aldiba, ahol jobbra-balra éjszaknak, délnek dőlnek a parkolók. Nyilván azért, hogy a végén belefolyjon a levezető csatornába, amit oda ástak. Annak tök szépen megvan oldva a tervezése, hogy, hogy hogyan kell. Azóta keresek egy olyan helyet, ahol igazából le tudnám ellenőrizni, hogy 5 percet áldogálok az autóval nélkül, hogy megbüntetnének és egyenes, de nem minden dől valamerre. Az egyenes nem is létezik, az egy ilyen filozófiai konstrukt szerintem csak. Én nagyon-nagyon ajánlom neked azt, hogy a, mondjuk ott az Aldi parkolóban, ami ide-oda dől, ott meg az olajszintet, és aztán keress egy ilyen helyet, és össze a két mérés eredményét, mert valamiért azt gondolom, hogy ez a párfokos dőlés az olajteknőnél nem jelent nem jelent lényeges különbséget. Ö, a miénk az egy nagyon hegyes-hölgyes Aldi parkoló. Tehát, konkrétan az első két kerék között van egy alaptábor serpákkal. <gül> Ez esetben értem, akkor ne ott miért, de mondjuk az otthoni parklódat, azt ismerem, az nem olyan nagyon-nagyon-nagyon lejtős. Vannak pontja, hogy még annyira nem, egyébként ott néztem meg, a szerint rendben vagyok, mm. de úgy felfigyeltem arra, hogy amire, amit gyalogként úgy gondoltam, hogy hát az lényegében vízben van, az, az valójában nincsen vízben. Ugyanide kapcsolódik egyébként, és akkor váltsunk teljesen más technológiára. Tudod, mi nincsen még vízben rendesen? Na. Például a wc a polc. Ó, oh. erre eddig úgy gondoltam, hogy az egyenes. Nem gurul el róla a WC-papír, rajta a Domestos. Viszont az új telefonom, ami köszönetem megjött, és ma reggel mégsem törtem össze, bár volt neki esélye kisétáltam dolgomat végezni, majd leraktam erre a polcra a készüléket. Ahonnan egyszer csak én még szédelgek kávé előtt csendesen, hogy e, eltaláljam a folyanszot. Valami nagyot csattan a kövön mellettem. A telefon megérkezett kijelzőre a másfél méter magas vagy két méter magas polcról. E, Szívszélhűdés, megnézem, semmi baja, Bekapcsol, működik, kar sincsen rajta, mondom oké, legalább valamit ügyesen megoldottam, Miért is mocorognak benne részek? Utána visszatérek a számítógépemhez ö, hosszú, covidos, megfelelő mennyiségű kézmarsás után, ö, meg a telefon fertőtlenítése után, és leellenőrzöm azt, hogy. Igen, a g 8-ra mondják azt, hogy ez egy kicsit csúszós. Sőt, úgy általában a polikarbonátról szokták ezt mondani, hogy, hogy nem az a kézhez tapadó dolog, még az üveghátlapról sem egyébként, de a polikarbonát is ez a kategória. Azóta figyelek arra, hogy hogyan csúszik a készülék erre-arra-marra. Csillog, mint salamon. töke, nagyon szép, és csúszik szívből javaslok egy tokot. Nagyon utálom a tokokat. Igen, tudom. Én is nagyon utáltam a tokokat, szerintem soha nem is volt igazán tok a telefonom, még nem lett egy iPhone-om, ami ugye üvegből van, és egyszerűen mint a szappan, de tényleg teljesen kezelhetetlen. A legváratlanabb helyeken tud kicsúszni az ember kezéből, gyönyörű tok nélkül, viszont tényleg kezelhetetlen. Úgyhogy, ilyen vékony átlátszó tokokat szoktam rátenni, ami tulajdonképpen hát a vaskosságához hozzáad, de legalább a foghatóságához is. Igazából ez nagyon érdekes, hogy ez, ez hogy nem merül nyilván biztos felmerül, de valószínűleg többet ér az, hogy a szalomban, amikor megnézed a készüléket, vagy megnézed róla a fotókat, akkor, akkor csillogjék az eszköz, mint az, hogy valójában a következő 1-2-3-4 évben, amikor használod, Mennyire használható? Hát ugye, ha ilyen nagyon egybites, rossz indulattal gondolkodnék, akkor ugye jó az az Apple-nek, hogyha kicsúszik a felhasználó kezéből, de szerintem ilyen gondolkodás nincs ott. Tehát ez nem azért van, hanem hát valamiből kell készüljön az a telefon, a üveg, meg a polikarbonát azért jó, mert azon átmegy a rádióhullám, meg a mágneses. Ugye az, hogy a hátlap is az legyen, az azért kell, hogy lehessen vezeték nélkül tölteni meg hogy ne kelljen, külön kihagyni valami kis részt, ilyen műanyagrészt az antenának. És hát akkor meg, érted, akkor miből csinálják fából? Az nem csúszik. Például. Jó, mondjuk az jó lenne, nem biztos, hogy ki bírne. Bár, bár egyébként miért ne bír neki három-négy évet? Pontmal gondolkodtam ezen, amikor éppen egy régi sarok kanapét eh, szedtem szét atomjaira. Tulajdonképpen nem tudom miért úgy utólag hogy könnyebb legyen elszállítania. E, e, Hulladék udvarig, vagy mert kíváncsi voltam, hogy hogy van összerakva. Ki Mi került rajta 7200 forintba? Annó, igen. E, hogy, szóval azon gondolkodtam, hogy azért tulajdonképpen milyen fura, hogy ez a puha és ilyen törékeny anyag, ez a fa, ez akár évszázadokat is kibír, és hogy ez a, egyébként mondjuk Szentem 20-30 éves kanapé, ez belülről makulátlan volt, semmiféle idő. Nyom, nem volt rajta. Érdekes volt. Uh, jó, közben utána néztem, mert uh, érdekelt. És úgy nézem, hogy itt, ó, nem, nem csak Amerikában vannak találhatók, csak azt mondtad, hogy a, a fa az milyen sokat kibír. Igen. És, tök, és akkor nézzük meg azt, hogy mi a legöregebb fa, uh, mert hogyha nem vágott ki a fát, akkor aztán meg tényleg rohadtul sokáig uh, el van. Uh, találtam egyrészt egy olyat, hogy a pandó nevű uh, fa csoport, ami... Hát szerintem nyírfa, de mindjárt megugrizom ezt az angol szót. Nem nyírfa, a másik. Ami jutakban van, az nagyjából 80 ezer éves. Ó. Uh. És ennek közös gyökérrendszere van, ezért, ezért emlegetik azt a kiserdőt egy faként. És a következő az olyan 13 éves fa. De. Tizen 13 éves? 13 ezer. Nem mindegy. De vannak más találtak is ugyanerre a keresésre. Jó, értem, szóval vannak öreg fák. Ami igazán, ami igazán érdekes, hogy ilyen 4 éves fa az a, ez egy lepattan róla. Uh -huh. Hát igen. Annyival de fa az jó bírja, na. Jó bírja, bár mondjuk olyankor él, tehát az egy másik helyzet, mint amikor kivágják és lécet csinálnak belőle, és azzal szögelnek össze dolgokat, mert azt szögelik össze dolgokkal, inkább így mondom. De még úgy is igaz az, hogy Némi nem túl bonyolult védelem után tényleg minden további nélkül kibír 30-40-50 éveket fura belegondolni. Sőt, tehát egyébként, egyébként különböző helyzetekben többet is. Pont ma szembe egy azt hiszem Svalbardi ásatással, de lehet, hogy nem, hanem valami egészen más esbetűs skandináv hely, ahol ilyen vikinghajókat turtak ki a sárból, és az messze nem tegnap került be oda. Igen. Meg persze ott van a moszló mellől kiemelt váza nevű ö, svéd csoda, csatahajó, amit királyi utasításra annyira túlterveztek a víz feletti részét, hogy az első útján felborult. Elne, mert utána pár száz évvel később kiemelték, és ma múzom. Értem. Már nem emlékszem, hogy hogy jött elő a fa. Ja hogy, le, ja, hogy fából is lehetne csinálni a telefont. Fából is lehetne bizony. Tudod, mit csináltak fából? Pont, mintha én úgy emlékszem, hogy a Moto g volt egy olyan szériája, amit, amit rendelhettél fa hátlappal. A G-nek nem, mert az egy olcsó típus volt, akkor Moto X-nek volt viszont. Moto X-nek, így van, Moto X-nek. Az egy az jó telefon volt ott, és akkor sajnálom, hogy azt a vonalat nem folytatták. Meg persze akkor adták el a lenovo volna az egész céget. Akkor előre a fa telefonokért, meg általában a fa elektronikai eszközökért én nem bírnék mondjuk egy Kindle-tis fából. Egy jó fa laptopot mondjuk. Egy jó fa laptopot, igen, miért ne? Jó, nem szeretem ezt az alumíniumot, az az igazság. Magnéziumváz utána bármit rakhatnak rá. E, annyi, hogy lehessen szétcsavarozni, ehhez ragaszkodom. Ne csapok, tartsák össze, és ne kelljen ilyen szerelni. Jó, ez jogos igénynek hangzik. Viszont e, eljött annak a ideje, hogy megdicsérjük a hallgatókat. Júj, nagyon, de nagyon meg kell őket dicsérni. Srácok, iszonyatosan köszönjük. Hát pontosabban nem is mi, hanem csak menők vagytok. Aki köszöni az Ármin. Áram, egészen biztosan köszönöm, de én is köszönöm, mert hogy meglepően nagyon gyorsan és nagyon szépes, nagyon gördülékenyen ment ez az egész. A következő történt. Az egyik hallgatók megkérdezett engem múlt hét közepén, hogy tudunk-e olyan alapítványt, akik nehézsorsú gyerekeknek tudnak segíteni, mert hogy ők autistekkel dolgoznak, a maguk részéről köszönni szépen nagyon jó fel vannak szerelve, viszont így, hogy vége van az iskola évnek, így az otthon tanuláshoz kiadott eszközöket azokat vissza kell kérniük a családoktól, és vannak családok, akik nem tudják megoldani, hogy otthon most tabletjük legyen, miközben ez az eszköz ez tök alkalmas arra, hogy, hogy azon oktatás zajoljon, és a gyerekek szeretik. Én megígértem neki, hogy egyrészt bemondom ide, ezt be is mondom, tehát, hogy bármelyik kötöknek a cégnél van se való Android tabletje, bármilyen műszaki eszköze, akármi, akkor összekötlek vele. Ha nem ők, akkor biztos lesz valaki más, aki hasznát tudja venni, ha ebben tudunk segíteni, annak nagyon örülök. Viszont azt is kértem, hogy írja be a meti -nek a Telegram csatornájára, hát ha van valakinek elfekvőben egy összege, összege, egy eszköze. Ehelyett az lett, hogy aznap estére összejött a új nek az ára, meg aztán egy másik gyerek tabletjébe egy memóriakártyának, meg egy tablettoknak, és még valami apró pénz maradt is a végén, ami megy bele további a segítő projektekbe, és mindezt a szemünk előtt történt tényleg pár óra alatt. Nagyon szépen köszönöm. Így, menő. Én velem nem történtek ilyen felemelő dolgok, mármint hogy ez az én szemem előtt is történt, de hogy, hogy ennyire felemelő tapasztalataim nem voltak. Én velem a héten leginkább az történt, hogy részt vettem egy konferencián kerekasztal beszélgetés vezetőként, ami egy olyan fajta hibrid volt, amit teljes mértékben a járvány ügy állított elő, amennyiben ez a média digital hangeri. Címet viselte a konferencia, ez mindig siafokon szokott lenni a Hotel Azurban két napig, és több ezer ember részvételével. És most pedig egy, egy újpesti TV stúdióban történt az esemény, egy nagy színpadon, amit egy elképesztő nagy és menő lett fal vett körbe, és ott adtak elő az előadók többnyire, meg a kerekasztal beszélgetések is ott zajlottak, de úgy egyébként, hogy mondjuk én vezettem olyan kerekasztalt, amiben hatan ültek, ebből négyen ott a helyszínen, ketten pedig a számítógépük előtt otthon, és zoomon kapcsolódtak be. És valahogy az egészet mégis sikerült úgy megoldani, hogy egy ilyen rendes beszélgetés érzetét keltsen. És pusztán azért mesélem el, mert, mert nagyon érdekes élmény volt egy ilyen tévéadás szintű tévéadásnak is akár elcsúszó, bár egyébként streamelt eseményen részt venni, nagyon fura volt közönség nélkül a kameráknak beszélni, vagy azoknak vezetni műsort, és ugyanakkor meg azon gondolkodtam el, amin egyébként nyilván nagyon sokan elgondolkodnak manapság a világban, hogy az ilyen események több dologra szolgálnak. Ezek egyike az, hogy a színpadon okoskodjanak az emberek, és mondjanak olyan dolgokat, amiből mások tanulhatnak, de legalább ilyen fontos az, hogy a folyosókon beszélgessenek, meg hogy ö, oda szervezzék azokat a mítingeket, amiket akár ö, az évben máskor is meg lehetne csinálni, de ott úgyis ott van mindenki személyesen, és hogy, hogy eleddig mondjuk úgy, hogy az online ipar az a content részére talált megoldást, tehát hogy tök jól lehet ö, streaming ö, médiát csinálni abból, hogy valaki előad egy színpodom, vagy hogy valaki beszélgetnek egy színpodon, és azt a többiek hallgatják. De az összes többi részére, a networkingre, meg az online meetingekre, meg arra az érzésre, hogy te most ott vagy valaminek a, a trend alakító kellős közepén, és úgy a mindenféle ilyen jelekből, meg elcsípett félmondatokból, meg azt látva, hogy ki kivel beszélget, el tudod csípni, hogy merre is megy éppen az az iparág, vagy az a világ, ahova oda megérkeztél. Szóval erre igazán nem találtak még eleddig ki semmit, vagy semmi jót. Tehát természetesen lehet csinálni ilyen nagyon programozós megoldásokat, ami szerint, nem tudom, rapidrandit programozunk le csetrulett szinten, de az nem úgy működik. És nagyon érdekes lesz látni azt, hogy, hogy mi lesz az eredmény annak, hogy most valószínűleg a világon sok százezer fejlesztő product manager és és gondolkodik azon, hogy hogyan lehetne ezt az élményt minél inkább átültetni digitálisba, illetve mindazt a elért eredményt, amit az elmúlt három hónapban ezen a téren is meglépett a világ, az hogyan lehetne megőrizni, vagy abból legalább valamit megőrizni. Az ugrott erről be, hogy tavaly volt egy olyan esemény, hogy Ludon Arrakon. Ez a, a Steam-en történt, a Steam kliensek igazából a címlapján egy csomó független játékot leárasztak, néhányan kijöttek Early Accessbe. nagyon sok olyan volt, hogy fejlesztők játszottak a játékkal, és közben magyaráztak, hogy mit kell látni, meg hogyan működik, meg mi a stájsz, meg játékosok is játszottak, ugyanilyen nézhetős Twitch jellegű streamben. Plusz csináltak 3, 4, 5, 6, 7, 8 kerekasztalt per nap, azt hiszem, tehát három napig tartott, ahol pedig különböző indie játékfejlesztős témákról, tervezés, programozás közönkészség kapcsolat, akármi, beszélgettek négyenöten érintett emberek különböző játékstúdiókból, és hogy ez mind videokonferencián zajlott, úgy a újabb beszélgetések, tehát már a felvétele is, és azt én soha nem, nem gondoltam bele, sem akkor, hiszen a videojáték streaming közben emberek beszélnek a videojátékról, vagy akár streaming nélkül is az teljesen természetes volt ebben az iparban, sem pedig eddig, amíg nem mondtad ezt a konferenciát, hogy hogy itt volt valami, ami pre-Covid, de a covid helyzetre megoldást mutató dolgot láttam, mert nem merült fel, hogy ez, ez hír. Tehát, hogy míg egy, egy médiakonferenciánál az, az érdekes, hogy emberek beülnek egy stúdióba és az interneten nyomjuk ki a teljes tartalmat, addig egy videójátékos konferenciánál, aminek azért vannak nagy rendezvényei, ahol aztán azért, szponzorasztalok asztalok, meg asszonyok kínálnak energiaítalat, meg minden hülyeség is van, de annak is meg lehet a szakmai részét, úgyhogy erre minden nincsen szükség, legyen webkamerád az gyere be. Hát jó azért, az is egy esemény volt, vagy egy érdekesség volt, hogy a, szintén a héten bemutatták a Sony Playstation ötödik generációját, és hogy ez egy streaming konferencia keretében történt, meg nem pedig élőben, ahogy mindig szokott. Szóval azért ez úgy, ez szokatlan volt? Az más, az a, az a E3 meg hasonló nagy gamer konferenciáknak az anyaga, hogy kihoznak egy, egy új konzolt. Más kérdés, hogy én nem olvastam magamat rendesen bele, úgyhogy nem akarok hülyeséget beszélni, de mint hogyha drága lenne, és kb. Egy, tehát egy drága és nem különleges eszköz. Nagyon drága ki, minek, nagy, nagyon, nagyon izgalmas a dizájnja lesz. cserébe. Mármint úgy néz ki, mint egy ö, német párátlanító. Hát a nagyon izgalmas dizájnja van, van valami dizájnja, inkább ezt mondanám, és nem szögletes. Mm, nem tűnik nagyon praktikusnak így elsőre, mert egy ilyen torony formában állítani kell, és nem lehet fektetve letenni a tévé alá, ö, és negyedmillió forintba fog kerülni várhatóan, ami valóban nem kevés. Hát annyiból gamer PC-ből egy csofattabbat kapsz, de kapsz. Na jó, de az előző konzolgenerációból generációból meg kettőt. Ö, igen, ez tény. És a dizájny egyébként annyiban van, hogyha lerakod a, tehát a pecsát, a PS5-öt felnagyítod, és lerakod oda, és azt mondod, hogy ezt Rem Koolház tervezte, és mostantól kezdve magyar százanak hívjuk, akkor ugyanúgy tüntetne ellen az ellenzék, mint bármi más ellen, amit oda terveztek. Nem azt mondanám, hogy ez egy vicc, hanem hogy ó, igen, igen, modernnek tűnik, nincs erre szükség, mint ahogy egyébként ott nincsen is. Hát jó, igen, tehát nem, nem, az, nem nincs bajom a dizájnál, csak nem is nagyon, nem tudom, nem érdekelt egyáltalán azt hiszem. Megnéztem a játékok bemutatóját, amik, amik jönnek ki rá, mármint amik PS5 exkluzívan jönnek ki. Jó, menő. <gül> Ennél többet nem tudnék róla mondani, ha a kergetsz is. Akkor sem. Szerintem túltárgyaltuk. Igen, attól tartok. Mindegy, hát ez nyilván akkor derül ki, hogy milyen is lesz, amikor egyes játékfejlesztő komolyan beleélik magukat, hogy, hogy van ez az új hardware? Igen, csak hát egy 18 magos AMD van meg benne, azért már láttunk. Igaz. Tehát, hogy ö, valószínűleg sokkal célszerűbb egyszerűbb ráportolni. Nem az lesz, hogy ö, direkt erre programozókat kell nagy mennyiségben vásárolni és kádban növeszteni míg azért korábban voltak exek. A PS3-ban, jól nem volt, ami, ami nagyon izgalmas volt, és, és nagyon kevésen tudtak, mi a bánatot kell vele kezdeni az elején. Mintha érne a dolog. Ugyanakkor az érésre együtt jár az is, hogy hogy talán kevésbé izgalmas. Úgy. Nézzük, mi történt a héten, mert egy csomó minden történt a héten. Már Mármint, hogy nyilván minden, minden héten csomó minden történik, de hogy ezek ilyen jó Uh, igen, és azt látom, hogy ráadásul egy dolog, amit én coveroltam egyébként a héten, az lehet, hogy mégse igaz, mégse úgy, mert ez a Forest fennek nek a kincsét megtalálták valahol a szikláshegységben. Igen. De megtalálták? Vagy nem találták? Meg mégse? Megtalálták, megtalálták. Maga Forest fen erősítette meg, hogy megtalálták. Az jó, mert ez a fickó, ez hát egy amerikai kéktúrát hozott létre, magyarul felment a hegyekbe, valahol eldugott egy kb. egy millió dolláros kincset, kiadott az élethagyzi közöttében egy verset, ami leírta, hogy hogy lehet megtalálni a kincset kb. Majd közölte, hogy ez a vers, ez nem vicce, nem tényleg ott lesznek a, a rubintok, meg arany, dublonok, meg halott kalózok körülötte nyilván. És ő keresétek emberek. Ő azt várta, hogy a, az emberek elmennek túrázni a családjukkal, és reménykednek abba, hogy, hogy meg is találják a kincset. Ez tulajdonképpen így is volt, és azt nem csak öten haltak bele a keresésébe, vagy tűntek el közben. Igen, de több tízezren megkeresték. Szóval az arány azért nem volt rossz. É, igen, igen, igen, igen. És most valaki megtalálta. Uh, más kérdés, amikor én olvastam bele uh, egy másik hírben, ebbe az ügybe, akkor volt valami olyasmi, hogy már gyanúsítgatják, hogy valaki mástól lopta a és ami önmagában nehéznek tűnik, hát egy rohadt nagy megtalálni <gül> valamit, az, meg hogy lehet ellopni egy kincs megtalálásának dolgát? Igen, a, de hogy szerintem én azt szerettem azt a, részét a történetnek leginkább, hogy az volt a legromantikusabb szál, hogy ezt a, ez a fickó amikor e, akkor rejtette el ezt a ládát, amikor éppen e, 20% túlélési esélyt adtak neki az orvosok 70 éves korában, amikor valami rossz indulatú daganattal kezelték, e, és akkor gondolta, hogy kisétál ezzel a hóna alatt, elrejti valóban a sivatagban, aztán ott jól meg is hal, ha már, ha már így adta az élet. Ehhez képest most 99 éves a fickó, és még közölhette, hogy, hogy megtalálta valaki, és hogy ő most már tulajdonképpen örül is neki, hogy végre valaki megtalálta ezt a cuccot, bár egy kicsit fáj a azért is, mert milyen érdekes volt erről mindig így nyilatkozgatni, meg figyelni, hogy ki mire jut. Ez a karma alapújelet biztosítás. Így van, pontosan, és ezt nagyon szépen csinálta, és nagyon-nagyon-nagyon tisztelt reméltó kort élt meg, és még ilyen sok évesen is képes nyilatkozni, mármint, hogy összefüggő mondatokat mondani, az különösen menő. Na, én közben megnéztem azt, hogy van természetesen listája a hiányzó kincseknek a Wikipédián, de úgy nézve, hogy egyrészt nem teljes, másrészt talán az ilyen az ilyen izgalmasabb dolgok nincsenek teljesen benne. Mindenesetre kezdésnek jó ahhoz, hogy az ember körbenézze, a környéken hol lehetne nagyobb adag pénzt találni. Uh, aminek neki lehet ugrani, ezt tavaly előtt úgy emlékszem majdnem megtalálták, de aztán kidirült, hogy hát sajnos semmi nincsen ott, az a Lengyel, Lengyelországban valahol parkoló náci aranyvonat, ami, aminek a létesen bizonyított legendának uh, mondja a csodálatos izé, a csodálatos Wikipédia. de vannak még mások is, eleve tudja, a világháborodat nagyon sok mindennek kell lába, nem is tudom, hogy mit kell, mit kéne innen meg Amerikában azt tudom, hogy vannak olyan elrejtett kincsek erről. Egyszer olvastam a Simon színnek a kódkönyvében, amik így, így versbe vannak elrejtve, és, és évszázadok óta keresik őket. Ez egy tök jó téma. Már-már olyan, mintha az ember kalandregént olvasna, aztán kiderül, hogy tényleg keresik emberek. Igen, hát már olyan, mintha az ember kalandregént élne, amikor elmegy keresni. Igen, igen, igen, igen, igen. Mondjuk az kevésbé valószínű, hogy a nem tudom, norma fánál az ember a végén találni jön a Elve Elméje, milyen feltolni oda egyet. Igen. Szóval a hét másik híre az ö, inkább egy ilyen, ö, hát ilyen igazi, igazi mérnöki elrontás. Igyekeztem valami szép szót találni, ezt az esetlen sikerült. Szóval az van, hogy a Golden Gate híd, ami ugye a, a Szilíciumvölgy kellős közepén feszül, Hát ez így hülyeség, de mindegy, ott arra felé. A számfizetők köti össze saját magával. Igen, igen, igen. Szóval, hogy ez elkezdett egészen durván, hajókürcsérően fütyülni. És de tényleg ilyen emberek rémülten twittereztek arról, hogy nem tudjátok, hogy mi ez a iszonyatos hang, ami egy órája folyamatosan szól a br -ban. És kiderült, hogy az történt, hogy felraktak egy új ilyen tehát ilyen korlátrendszert, ami a gyalogos forgalmat választja el az autóforgalomtól. E, Ebben nem csak az elválasztó funkciót tervezték bele, hanem a szélvédelem funkciót is, ami úgy sikerült, hogy a szélvédelem az javult, csak sajnos lett közben ez a, ez a dudaszó, ami olyan, mint egy ilyen ideges, magas hajókűrt. És mindig, amikor szél van, már pedig azért ott szokott szél lenni, akkor ez tutul. Tutul a híd nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor most mi lesz. Így hagyják örökre, vagy a mérnökök rémült vészterveket találnak ki, és ilyen kis felragasztható műanyag idomokon kísérleteznek szélcsatornában, amiből, hogyha felragasztanak egy milliót, akkor abban marad a tutulás. Ö, nézd, hát ilyenek azért már voltak. Tutulás a speciál, nem. De olyan londoni épületre emlékszem, mivel két probléma volt. Az egyik, hogy időnként meggyújtott dolgokat, vagy leges megolvasztotta Gábi az aszfaltot, mert ilyen kicsit homorú felülete volt neki. Ilyen üveg üvegablakok voltak, ilyen homorítva, és azok valahogy pont úgy gyűjtötték össze bizonyos napszakban a napfényt, hogy odafókuszálták valahova az aszfaltra, és valaholban iszonyú melegre forrósította azt fel. És volt ez egy másik baj, hogy tudod, mi történik, amikor egy homorú felületnek egy sugárúton neki megy a szél? Visszakanyarodik? Hát ezt lefelé kanyarítja bizony, majd amikor legközelebb találkozik egy hasonló mozdíthatatlan dologgal, mint például a föld maga, akkor az meg onnan szétspriczol jobbra-balra még, Aha. és uh, gyanogos szinten olyan rohat szelet generált, hogy nem tudtak valamit kezdeni, és mindenki folyamatosan panaszkodott. Ennek meg az lett a vége, hogy azt mondom, egy vagy két emelet magasságban felszereltek rá egy előtetőt, hogy magasabban fújjon az a szél, ha már, ha már ilyen alakú az épület. Uh -huh. Szerintem szép, hogy vannak ilyen mérnöki tévedések, de az még szebb, hogy és aztán a mérnökök ezt valahogy megbarkácsolják, hogy ne legyen baj mégse. Hát most azért valószínűleg nem loknék a környéken. Hát igen. Azok a nagyon magas ingatlanárak mellé még ez a szeles fücsülés borzasztó lehet. Ráadásul ami olyasmit olvastam, hogy, hogy egészen messzel haladszik, tehát hogy nem simán ott a környéken, hanem hogy ilyen mérföldekre. Igen, igen. Én meg is hallgattam, nagyon szarul szól. Már úgy értem a meghallgatást, nem vagyok ott, hogy videón. Ami még a héten történt egy csomó minden mellett, az az, hogy velem szembe jött, lehet, hogy nem a héten történt maga a szivárgás az Apple újdonságairól, de velem a héten jött szembe, hogy lesz Apple Glass, és hogy a funkciója arra utalnak, hogy ez egy AR szemüveg lesz. Ezt azért évek óta rebesgetik, hogy készül az Apple Glass, az okos szemüveg. Jó, de legalább ugyanennyi ideje, de rebesgették az Apple autót is. Azt legutóbb már visszavonták a Ez Mindeddig volt elég esze az Apple-nek ahhoz, ahhoz, ahhoz, hogy ne csináljon autót. Azt nem tudom, hogy lesz elég esze. Hát figyelj, én azért vagyok izgatott, mert az nem egyszer előfordult már, hogy a világ kitalált valamit, megcsinálta Barkácsban prototípusnak, azt magas áron értékesítette, mint Dev kitett. Aztán szép lassan visszavonta a világból. Majd jött az Apple, és megcsinálta ugyanazt a koncepciót, de ilyen igazi, szépen megrajzolt és használható módon. És hogyha most jönne egy olyan jó, jó szemüveg, ami tényleg tudja a kiterjesztett valóságot, és ehhez képest nem úgy néz ki, mint egy 70-es évekbeli űrfilmből valami marhaság, az nagyon-nagyon-nagyon érdekes lenne. Hát érdekesnek érdekes lenne, de. Hogy is olyan problémáknak a milliárdját húzná magára az Apple. Tehát szemüveggel azért több baj van. Az egyik, hogy szemüveget jellemzően szemüvegesek hordanak, akik különböző módokon látnak rosszul szemüveg nélkül. A szivárgás szerint lesz benne dioptriás változat is, vagy belőle. Cilinderrel, minden vastagságban. Hát úgy, hogy azt az optikus készíti a, a lencsét hozzá. Uh -huh. A másik pedig, hogy a szemüveg az egy, az egy divattárgy. Hát ezt figyelj, ezt mondták az óránál is, hogy a karóra az divattárgy, és hogy nem fognak egy ilyen izét hordani, egy ilyen fekete téglalapot. Aztán de hordanak. Ö, igen, de ez azért jelenleg a hosszabb időre veszem, mint szemüveget. Jó, hát figyelj, ez is egy divatmanifesztó, mert másfél meg, ahogy a, a karóra viselés is átalakult, amennyiben a divattárgy mellett megjelent a használati tárcs funkció, és ott, a, a, aki mondjuk Apple watch vett, az azzal tüntetett, hogy ő nem ékszert hord a karján, hanem eszközt, és ezzel magáról mondott valamit, ugyanígy ez megtörténhet a szemüveggel is. Ezzel tiszteletben nem, ért, nem értek egyet. Aki Apple watch vett magának, az egy státusszimbólumot hordott a csuklóján. Hát igen, így értem én is kb. Az, az nem egy eszköz, arról mindenki nagyon forintra pontosan tudta, hogy mennyit fizettél érte. Jó, jó, de hogy a, az, a, a tárgynak az üzenete az az, hogy ennek nem díszítő funkciója van elsősorban, hanem valamféle használati funkciója. Most az, hogy ez a használati funkció valós vagy sem, az mindegy. Csak a, maga, az, hogy miért teszem a kezemre, természetesen azért, mert szimbólum, de ez azért mindenre igaz, tehát ez igaz az előtte a csuklomon levő, Rolexre is, és hogy viszont a másodlagos funkciója, ami Rolexnek a időmutatása volt, az itt meg a kompjúter a csuklómon. Tehát az egy, ilyen, az egy ilyen technokrata megközelítés szemben a mechanikus óráknak a esztétikus vagy, vagy ilyen craft megközelítésével. Egy dolgot felejtesz a legnépszerűbb óra kategóriát, a bármilyen karc. Ami azért van a csuklomban, mert mutatja az időt, és nekem előkapkodom a telefonomat folyamatosan a zsebemből. Én azt gyanítom ki, hogy ez nincs ma már ez a kategória. Természetesen van, meg lehet ilyet kapni, de abban egészen biztos vagyok, hogy a 20 évvel ezelőtti helyzethez képest a felhasználók, az ilyen felhasználók száma az visszaesett a 1%-ára az egy százalékra biztos, hogy nem. Emberek felvesznek reggel egy órát, hogy legyen náluk óra. Kevesebben hordanak valószínűleg órát, mint a hányan hortak. De emberek felveszik az apjuktól örökölt órát, az érettségére, a diplomosztóra kapott órát, akár a diplomosztóra, mert valószínűleg nem egyébként. De hogy az egy személyes tárgy. A személyes tárgyak, azok pedig nagyon lassan változnak. Nézzünk ennek utána a következő adásra, mert kíváncsi vált Nem tudom, én, én azt gyanítom, hogy hogy az óra, mint időmérő szerkezet, mint olcsó időmérő szerkezet, ez a mobiltelefonnal párhuzamosan, szép lassan kicsekkolt a rendszerből, mert hogy mindenki a telefonján nézi meg, hogy mennyi az idő. És a mindenki alatt azt értem, hogy mindenki. Szinte mindenki. Egyébként én egy másik, másik változást feltételeznék, és akkor én leszek most kivételesen a öregember ember a botját a felhőre, ember az adásban, hogy a mobiltelefonnal... Átalakult az idő kezelésünk, az időfogalmunk. Ugye ezt, én botját rá az öregemberként úgy kell mondani, hogy régen az emberek nem késtek el, mert ha elkéstél, akkor nem tudod, hogy megvárja a másik. Ma pedig oda telefonálsz, hogy bocs, bocs van, 20 perc spétem, addig ülj el valahova egy kávére. Vagy még csak nem is telefonál, hanem rá messengerezik, hát ha megnézi. Igen, igen, ez így van. Tehát ilyen szempontból más dinamizmus az életnek, ami miatt a pontos idő egy sokkal kevésbé fontos információ. Hát egyfelől, nem, másfelől, meg egy csomó esetben meg nagyon fontos információ, pusztán csak azért, mert a mítinged van, időre kell odaérni a valamilyen eseményre, a szülőértekezletre, vagy a, nem tudom, a még a kilenc órás nyugdíjas időzóna előtt a boltba. Az megkockáztam, hogy az emberek többségében nem mítingel. Mert az ur uránbányában ritka a míting. Igen, abban igazad lehet, hogy számszerű többségben talán nem meetingelnek az emberek. Meg a földeken sincsen értekezlet, napindító értekezlet, stand-up meeting és check-in round, lehet igazad van, de mm, na jó, nem tudom, nagyon kedvet csináltál ahhoz, hogy egy kicsit utána olvassak annak, hogy hogyan is változott meg az idő kezelésünk attól, hogy nem, mindegy, az utóbbi húsz évben. És akkor itt van még benne egy másik kanyar, hogy vajon azzal, hogy volt most ez a járványhelyzet, és nagyon sokan mentek el, home dolgozni, azokik meg tehették, mert nem egy bányában fejtették a vasércet boldogan, fügyörésze, mint a törpék. Azzal az a fajta meeting kultúra, ami kiépült, az mennyiben vágódik vissza. De azt tudom, hogy ismerősök panaszkodtak arra, hogy ma van öt meetingük, és amikor még dolgozni is kéne ennek ellenére. De plusz nem hiszem azt, hogy mágikusan a közepesen balfasz magyar középvezetőből hirtelen szuper mellett, aki megtanult bízni abban, hogy akkor is ás a paraszt, amikor ő nem nézi, hiszen neki az a feladat, hogy nézze. Szerintem ebben semmi nem változott lényegében. Én közelről láttam azt, hogy, hogy vannak szervezetek, ahol ugyanúgy iszonya hosszú mítingeket tartanak, csak Zoomon ráadásul, és ez azzal előnyösebb, hogy adott esetben, ha ügyes vagy, akkor közben meg tudsz főzni, vagy... Tudom én, be tudod rakni a mosogatógépet. Mm, igen, igen, igen, igen, igen. Kérdés egyébként, hogy mikor jön az első olyan euh, cucc, ami a kameraképed euh, helyére a zoomban be tud egy euh, időnként bolintó, amúgy szemkontaktus tartó euh, 15 másodperces perces lupad videót. Hát, vagy egy AI, ami pont ezt csinálja, csak egy kicsit még hihetőbben. De szerintem hamar itt lesz egyébként, tehát ez, ez egy-két év max. Az egy picit sok azért ahit futtatni a saját gépeden, ami belőle csinál azért, belőle csinál egy, egy fékverziót. Miért? Mondjuk az AMD nagyon örülne neki, hogyha ez, ez a realitás következne be, mert adhatná el kamion számra a nagy testményű kat Hát figyelj, most már a komolyabb telefonokban mind ott van. Ez chip, csip, a natural, nem tudom mi, machine learning chip. A learning az oké, okay, de azért legenerálni egy ezért egy fullos, meggyőző, nem veli arcot, ami valami módon még reagál is. Nem, hát úgy kell csinálni, hogy az első 100 mítingedet, vagy az első 50 mítingedet végignézi a telefon, tehát Siri megtekinti, majd azt mondja a 101-nél, hogy na jó, ezt már én is meg tudom csinálni, te addig menjen nyugodtan kocogni. Oké, okay. uh... Hová rakjuk azt a 100 tanítási adatbázist, ami az, az első 100 meeting videója? De nem kell az annyi. Azt a felhőbe. De figyelj, az első, tehát az első 100 meetinget meg kell nézni, akkor rögzítjük HD-ban neki. De nem, nem, nem, nem, hát érted, a Zoom is rögzít a szerveren. Igen, tudom, hogy mennyit fizetek érte egy darab gigabájtot adnak. Neked. De hogy ő maga ott felvesz mindent, és az futhat ott a, az okossága a szerver oldalon. És akkor aztán egyébként a, a, a megtanult adatbázist, vagy a megtanult modellt, azt, azt letölteti, az már kicsi lesz. A modell már kicsi lesz, a modell vezető út az a még... Igen, igen, de azt meg csinálja a felhőben. Ez súlyos tízelekbe fog neked kerülni. Hát lehet, hogy megérni egyébként, hogyha... Ez nem venne részt, helyettem a telefonom azért, az elég menő lenne. Főleg, de azért tényleg az, az, az csodálatos lesz, amikor eljön ez a funkció ide, és egyszer csak rá fognak jönni az emberek, hogy már hetek óta csak a telefonjaik beszélgetnek egymással, és senki nem vett részt saját személyében a indítón. Itt azért egyezünk meg egy nagyon fontos dolgot, hogy a 90-es évek science fiction filmjé közül, ami a legpontosabb jövőjósatot adta, 80-as, 90-es évek, de, tágítsunk, az kettő film volt. A egyik a robotzsarú, a másik pedig a pusztító. A pusztítóban ott van fullosan a társadalmi elégedettség, gazdagok a szegényeket benyomják a föld alá, akik ott lényegében patkány tesznek. Mindeközben fent minden nagyon szép a communityben és videomítingeken tárgyal a városi tanács és azt úgyják egymásnak, hogy minden rendkívül rendben van. A robodzsorúban pedig a tökéletesen priváták kiszervezett rendőrség és a megoldatlan és kezeletlen problémák figyelnek ott. Nagyon pontos mind a kettő. Érdemes ezzel a szemmel újra nézni azokat a filmöket. Ott konkrétan kb. tényleg a telefonok vesznek részt egyébként tanácsülésen. Még forrónk is egymás felé. Ja, hogy így jött ide. Értem, értem, értem. Hmm. Majd nevetünk, hogyha odaérünk, most még nem ez a helyzet. Nem, sajnos nem. De a viccesége az kimaradta a, ennek a timeline-nak. Valahogy azt hiszem, hogy nem a mesterséges intelligencia fogja megoldani azt a problémát, amit a meeting kultúra az egész nyugati világban okoz. Nem tudom, hogy micsoda. A megoldás egyébként nyilván nem járni mítingekre. Aki ezt megteheti, legyen boldog. Hát jó, jó, de ez ugye senkinek nem a személyes döntésén múlik. Ez inkább csak egy állapot, nem egy döntés. Hát egy helyzet, aminek az elérésért lehet dolgozni. Igen. De mindegy, jó lesz az, hogyha kevesebb míting lesz ezen dolgozatok, kedves hallgatók. Léci, engem is kevesebb mítingre hívjatok meg. Bár nekem nem nagyon kell olyan járni, ami nincs kedvem részt venni, úgyhogy én szerencsés vagyok, de ismerek olyanokat, akiknek kell. Ide hozzuk szerintem a, talán az, a hét, héten volt a, ez a csúnya nagy botrány, amiért nyilván e, üveghangon fogsz mérgeskedni. Volt ez nem a héten volt ez régebben kezdődött, de hozzuk csak ide. Uh, amikor a következő történt, amikor Amerikában elkezdtek bezárni a könyvtárak, akkor azt mondta az Internet Archive, hogy uh, hát akkor ők kinyitják a saját könyvtárukat. eddig is volt egy nyitott saját könyvtáruk, onnan 14 nap uh, post lejárati idővel lehetett a dolgokat, uh, de eddig úgy működött, hogy uh, ha egy könyvből egy példányuk volt, amit aztán beszkeneltek és kiszolgáltak embereknek, uh, több formátumban, amúgy, akkor abból egyet lehetett kölcsönözni. Ha azt valaki kivette, akkor addig nem lehetett kivenni egy másik digitális példányt, még akkor sem, hogyha a digitális példányokból ugye ebben végtelen áll rendelkezésükre, sőt gyakorlatban is. És amikor bezárt az összes könyvtárat a legtöbb, akkor létrehoztak egy ilyen Emergency Library nevű dolgot, ahol azt mondták, hogy ezt a tetőt ezt most így levesszük, annyi példányban lehet kivenni ezeket a könyveket, ahányban kedves emberek, ti nem restelitek. A 14 napos még marad, de meg lehet hosszabbítani a azt hiszem talán egyszer egyébként, hát pont úgy, mint könyvtárban működne. Uh, ennek nem őrültek túlzottan az amerikai kiadók, uh, neki is estek az Internet Archive-nak. Nagyon sok, uh, nagyon rosszul uh, érvelt vita volt ebben a témában, kezdve azzal, hogy ők nem is könyvtár igazából, uh, non-profit nagyon sok könyvtári kapcsolata meg partnerséggel, illetve, hogy uh, nem is rendelkeznek könyvekkel, ez mondjuk tényszerűen nem igaz. Uh, illetve, hogy ez uh, hülyeség, de legalábbis elsietett volt, ez uh, mondjuk igaz, az elsihetettsége mindenképpen. Ami miatt most a négy legnagyobb kiadó, uh, Perli a arhive ezt a emergency könyvtárat már bezárták, két héttel az eredeti tervezett bezárása előtt, uh, reménykedve az a, abban, hogy ezzel most véget ér majd a, a botrány. De igazából nem ért véget, akkor az úgy néz ki, hogy gördül tovább, és jogsértésenként egy ilyen 150 dolláros büntetése is lehet számítani, ami 1,4 millió könyvük van, vagy hogy? Tehát nagyon sokat szolgáltak ki. Tehát amiből egy ilyen bitang nagy összeg lehet, amit nyilván nem fognak tudni kifizetni, és akkor kérdés, hogy milyen, milyen díjat kötnek. Itt állunk most. És valahogy úgy nehéz, nehéz ezt egészen pontosan érteni, mert egyfelől teljesen Világos a jogi helyzet, illetve a jogi helyzet sem teljesen világos, de mondjuk, hogy ott ez egy valódi vita, egy valódi jogi vita, hogy, hogy most akkor bevétel kiesést okozott az internetek a nagy kiadóknak azzal, hogy korlátlanul elérhetővé tette a könyveiket, bár másolásvédelem ellátva, tehát azt továbbadni nem lehetett igazán, kalózkodni nem lehetett vele. Igazából lehetett vele kalózkodni, ugyanúgy le lehet törni azt a DRM-et, amit használnak. Ja. Amit használnak mint bármelyik másik kereskedelmi DRM-et, vagy mint bármelyik másik amerikai könyvtári DRM-et. Tehát, hogy aki el akarta lopni konkrétan ezeket a könyveket, az ellopja. De akkor is, hogyha a Ohio Maczkó fürdői városi tagkönyvtárból veszed ki az Adobe DRM-es könyvet, akkor is le tudod róla törni. Tehát ez valójában önálltatásai, ezeket a könyveket nem lehet ellopni. Uh -huh. Minden DRM-et el lehet lopni, azért lehet minden DRM-es könyvet ellopni, mert a DRM az úgy működik, hogy megkapsz egy titkosított adatot, megkapsz egy algoritmust, amivel azt ki lehet titkosítani, és megkapod a kulcsot, ami ahhoz szükséges, hogy kinyisd a könyvet. Ez a kulcs 14 nap után lejár. Na most, akkor mi is védi ezt az adatot? Igen. Jó, de szóval, hogy visszakanyarodjak a, a jogilag. Ez a vita valószínűleg hát legalábbis releváns. De hogy egyébként meg, hogy miért jó a négy nagy kiadónak, hogy elveri a port az Internet Archive-on ilyen példastatuálásnak tűnő módon, és miért emleget súlyos veszteségeket, azt őszintén szóval nem nagyon értem. Kicsit, egy kicsit értem, mert ugye az Internet Archive digitális könyveket tett hozzáférhetővé, ahogy egy ahogy a, ezek a nagy kiadók is digitálisan tették elérhetővé pénzért a könyveiket. Tehát mondhatnák azt, hogy mindazok, akik tőlük megvették volna, azok ingyen letöltötték az internetelkákból azt a mondjuk, mit tudom én, anatómiai kalauzt, amiből vizsgára készült az egyetemista, vagy azt a regényt, amiből az irodalom szakos -e tanult. És hogy így ezen buktak valamennyit, tehát, hogy ez a bezártak a könyvtárak, ez legfeljebb annyiban állja meg a helyét, hogy akinek egyébként nem fér bele anyagilag, hogy megvásárolja azt a könyvet, ezért jár könyvtárba, vagy mondjuk nem akarja megvenni azért a három órás felkészülésért, amit arra, mit tudom én, beadandó dolgozatra az adott könyvből készül. Szóval hogy ott, ott ennek van valamiféle relevanciája. De hogy ez az egész csak tényleg ilyen jogászkodásnak tűnik, és a valóságban meg valahogy Nekem, aki egyébként a, ilyenkor a, a tőke oldalán szoktam állni, vagy a, vagy a vállalatok igazát is szoktam próbálni keresni, még nekem is úgy tűnik, hogy ez egyszerűen ilyen genyózás. Egy bosszú. A, az vagy egyébként még egy ponton kihúzta a gyufát, mégpedig ott, hogy a, az ekönyveknek a kölcsönzése, meg a könyveknek a kölcsönzése igazából úgy néz ki, az, az Egyesült Államokban biztosan itthon nem vagyok benne teljesen biztos, hogy így, bár gyanús, hogy igen, a normál könyveknél, hogy euh, míg te veszel a, nem tudom én, Agrárta Kriszti euh, egy marék egy euh, olyan kötetet, amit elad neked a könyvesbolt, megveszed 2500 forintért, elolvasod, felrakod, a póca boldog vagy. A könyvtár viszont nem úgy működik, hogy bemegy a Amazonba, vagy a, bemegy a könyvesboltba a sarkon, és vesz 2500 forintért egy egy marékrost, majd pedig azt kölcsönzi, hanem megveszi ezt a kötetet, uh, library bindingban, tehát egy tartósabbra kötve, erősen felárazva egyébként, és azt szolgáltatja. Hogyha pedig uh, e-könyvet szeretne kölcsönözni, akkor azt is a kiadótól licenceli, szintén mására, mint amin te veszed az e-könyvet. És annyi példányban, ahányban kölcsönözni szeretné egyszerre. Igen, és az archív pedig ezt átlépte, hiszen azt mondta, itt van nekünk a papírkönyv, beszkálni attól az még könyv marad. Tehát én értem, hogy miért, a, miért, miért próbálják ütni a kiadók a, az Internet de ha egy dolog fontos ebben az ügyben, akkor az az, hogy az archívón megmaradjon. Hogyha ezért esetleg atombombákkal kell szórni nagyobb kiadókat egészen addig, ami a környéken minden üvegénem válik, egyefene. Több is veszett hmm. Mohácsnál. Igen, erre gondoltam, hogy így fogod gondolni. Kíváncsian várom azt a pillanatot, amikor majd a zenekiadók kezdik el beperelni a saját művészeiket, hogy azok pizsamában otthonról énekeltek bele a YouTube-ba, és hogy megkerülték ezzel a kiadójukat. Szóval nem tudom, szerintem a világ pont, hogy ebben nagyon egységesen működött, hogy látszólag a sajtó által vetített kép szerint elég egységesen működött, hogy hogy mindenki ilyen, ilyen COVID-gesztusokat tett folyamatosan, amik nem biztos, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy visszaszorítsuk a járványt, vagy hogy elviselhetőbbé tegyük az otthonlétet, de maga a gesztus jót, tehát így lettek, mit tudom én, ingyen elérhetőek a egyik magyar kiadónak, és szerintem több magyar kiadónak és a könyvei. E, így lettek amúgy fizetőszolgáltatások, ingyenesek arra az időre, így adnak a telefonszolgáltató korlátlan mobilnetet több hónapra, és itt tovább, és itt tovább, és akkor ehhez képest a, a, a nagy amerikai kiadóknak ez a balhéje, ez egy kicsit tényleg olyan érzés, mint hogyha, mint hogyha ők ott nem olvasták volna azt, hogy mi van a világban éppen. ugyanígy az internet internetárhelyek kiadott egyébként egy blogpostot pont ma, arról, hogy, hogy mostanában sokan keresik őket azzal az izgalmas kérdéssel, hogy hogyan lehet segíteni. Uh -huh. És ő az egyik az az, hogy uh, nyilván küldjetek pénzt, az soha nem ártott meg még senkinek, de hogy uh, emellett a következőket javasolják, használjátok az oldalt. Ha eddig csak a Wayback használtad, akkor nézzen meg, hogy milyen koncertek vannak fent, milyen videójátékok vannak fent, úgy, hogy böngészőben emulával lehet játszani. Tök jó C64-es játékok vannak például fent. Uh, nézzetek szét, hogy uh, milyen elérhető filmek vannak fent, milyen rádióműsorok. Itt több ö, különböző gyűjteményt ö, linkelgetnek is ebben a posztban egyébként. Ö, többek között egyébként a teljes meti archívum az archívon lakik. Ö, mondják, hogy milyen különböző történeti könyvtárakkal van közös, ö, közös programjuk, építészeti cuccok, tervek, fotók, akármik. A legfurcsább, amit, ö, amit linkelnek, keresem közben a posztban, és azért azért blablázok, az egy, egy katalógus valamikor a század előről ö, lakberendezés és minden ilyesmi 1100 oldalon keresztül, hogy mi bekerült annak idején egy ö, Montgomery Vart katalog ez az. Egy szőnyeg, egy ö, ágyterítő, ilyen olyan kis szírszarok. De ebbe önmagába bellapozni egy olyan olyan dolog, amit értelmes ember magától nem tenne meg egyébként. Ö, ha kidobja a kereső, akkor esetleg talán ö, talán megteszi. Ruházat, divat, méretezés, ö, gyógyszerek és álgyógyszerek, ö, kerékpárok és kerékpárakat részek tekergetek a PDF-ben. Minden. Igazából. Tehát, hogy a, a század elő legjobb, legjobb ikeája, tüzépje, centrumáruházas skálája és kromaxa vagy Unix autó része egyben. unix szekér alkatrész igazából. Ha csak ezt nézitek, ez is egy tök jó dokumentum. És tényleg milliónyi ilyen van. Bődületes. Egyszer hallgattam hosszan 60-as években járóházi háttérzenéket innen. Az a klasszikus múzak, amire az ember nem figyel, csak keresi az akciós lapkasajtot közben. Iszonyat, hogy miket meg nem lehet találni. Be fogom linkelni a a posztot onnan el lehet indulni, ha valami nagyon jót találtak, akkor mindenképpen jelezzétek, ez tényleg egy ilyen ezért wunderkammer, itt minden van, csak elő kell túrni. És miközben böngésztek közben gondoljatok arra, hogy ezzel együtt a borsot tört a nagy amerikai kiadóvállalatok orra alá is, ha ezt nem akarjátok csinálni, akkor is böngészhettek, mert egyébként az Internet Archive csak ugyan magában is jó. Igen, igen, igen, ja, igen, ja, webarchívum külön érdekes, Melyik az első oldal, amire emlékeztek, és megnézzél, hogy nézett ki akkor, amikor rátaláltatok. Nem minden weboldal olyan szerencsés, mint a spacejump.com, hogy a mai napig megvan a 1998-as, euh, akkor jött ki talán, dicső állapotjában, euh, hanem vannak, amik az ott törlődtek, vagy ugye a lapoknak a dizájnja folyamatosan felülíródik, de itt meg lehet állni az első index dizájnt, vagy a ha nem is az elsőt, a másikat az biztosan. Szóval jó, nézetek szét, ennyi. Abba hagytam a lelkendezést. Rá kell kanyarodjunk arra a tematikára, ami egyébként az adásunk címét is adta. Valahogy az elmúlt hetek során összejött egy csomó innen-onnan olyan, nem is tudom, tárgy mondjuk, amiben egy a közös, hogy van belőle terepmintás taktikai változat, hogy hát a, legalábbis az angol az így mondja, hogy tactical, ami azt jelenti, hogy olyan nadrág, amire oldalzseb van varva és színű lehetőleg, vagy sivatag barna. Szóval, hogy ilyen katonai, militári, ez az, militari, sopos. Igen, igen, igen, egyébként az angol szó erre, amikor nem katonai, hanem csak annak akar tűnni, ez a taktikúl. Jaj, de szép. És például konkrétan, amivel múltadás végén elköszöntünk, a taktikai pelenkázó jó, az annyira létezik, hogy úgy nézem, hogy molle webbing is van rajta, ez az a heveder, amire rá lehet fűzni különböző dolgokat, van nagy felületű negatív vagy pozitív, mint az egyik oldala a tépőzárnak, amire a morálpetcseket lehet felrakni. És jár is hozzá külön daddy és mami tépőzár. Tehát, hogyha a, a megfigyelő nem tudja elsőre megállapítani, hogy vajon hín vagy nőstény hordja a táskát, akkor még erről leolvashatja, hogy melyik, amennyiben hozzáállították a, a tépőzárnak az állását a megfelelő szülőhöz illetve jár hozzá pelenkázó matrac is, ami szintén terepszínű, és a közepén be van jelölve ilyen jelleggel a dropzón, ahová oda kell baszalintani egy gyereket, hogy ki akarod cserélni a pelenkát. Igen, igen, és ez ha bár egyfelől érthető, hiszen minden szülő tudja, hogy a pelenkázással kapcsolatos összes tárgy cuki kis gyerekeknek való rajzokkal való díszítés az teljes hülyeség, hiszen azt a Pelenkázott gyerek még többnyire nem érti, nem fogja fel, bezzeg a szülő, érti. Tehát itt a szülőnek kell rajzolni, na, magyarul ezt akarom mondani, hogy a pelenkán, a papírpelenkán olyan rajzok kellenek, amik a szülőt szórakoztatják, nem olyanok, amik a gyereket, de ezt nem feltétlenül tudja minden pelenkagyártó. Bezzeg a, a taktikai pelenkázónak a gyártója, az megtalálta a a macsó pelenkázó apukáknak, igen, igen, és hogy ezt felveszed, akkor nyilván nem fognak melegnek nézni, hogy gyermek van nálad. Uh, ugyanitt kapható egyébként uh, taktikai teddy is terepszínben. Igen, általában a terepszín rajongóinak sok tárgyat árulnak ezen az oldalon. Na és akkor en ezen felbuzdulva kezdtünk el mindenféle más uh, ilyen tactical tárgyakat keresgélni, és találtunk néhány jó pufát. Bocsánat, még egy dolgot szeretnék mondani, csak láttam, hogy a melegek említésnél elhúztad a szádat. A legjobb dolog, amit az ember kezdhet a Google-ben, az, hogy behozza a nyitó oldalt, és beírja azt, hogy is it gay too? És néző, miket keresnek emberek. Az én google szerint kérdéses az, hogy meleg-e gyűrűt viselni, a vámpírnaplókat nézni, rosszint viselni, kedvelni magadat, borotválni a karadat, kifesteni a ujjaidat, betűrni az inget a gatyádba, befesteni a hajadat, és vagy két fülbe valót viselni. Hát ebből mindössze, nem tudom, három vagy négy az, ami nem stimmel rám, úgyhogy innen üzenem a kérdezőknek, a keresőknek, hogy nem, it's not gay. Amitől éppenséggel akár lehetne is, de hát tényleg ilyen, ilyen dolgoktól félnek a látás melegek. Uh, hihetetlen, hihetetlen félelemkultusz van. Redditen van még egyébként uh, egy-két topik, ami hasonló ilyen uh, gyakori kérdések.hu jellegű fórumokról válogató posztokat szemléz, mm. hogy mi az, amiről emberek azt gondolják, hogy hm, attól vajon melegnek fogok kinézni, hogy megfogtam a barátnőm kezét. <gül> Érzésekkel rendelkezni, buzis? <gül> <gül> Jó, ezek viccesek. Um... De egyébként csak azért húztam a számot, mert az jutott eszembe, hogy, hogy azt nem tudom, hogy most mi van, de a 80-es, 90-es években a, a meleg kultúrának nagyon szerves része volt a, az egyenruha. fét is, vagy szóval hát az ilyen katonai egyenruhák, azok gyönyörűen megjelentek. Erőt eszembe valamelyik ilyen ál, álhírportál, vagy ilyen hírcsárda, a Hard Times az az, az írt egy hírt arról, hogy a Village People kidobta a rendőrt a mostani tüntetések miatt a csapatból. <gül> a Village People még létezik? Egyébként létezik, a rendőr az egyetlen megmaradt eredeti tagja. És a Village People helyreigazítást kért, hogy ez egy álhír, írták meg az álhír portálnak. <gül> ja, értem. <gül> Úgyhogy, ha valaki esetleg aggódott volna, akkor igen, a Village Peopleben még van rendőr. De ha valaki aggódott volna, nem, a Village People nem szűnt meg. Na jó, hát azért nem gondoltam volna. Ez az ez ezen adás meglepő információja volt számomra. Annyi minden megszűnt pont, ez nem. Na de vissza a tactical rovathoz, szóval, hogy, hogy kelt. Azt hiszem, te találtál egy olyan okos órát, na jó, de ebben semmi meglepő nincsen egy elsőre, hogy, hogy az Ömész Fitnek van ilyen tactical verziója és valamelyik órájának, ez az Emesfit, ez a Xiaomi-nak a okosóra részlege, vagy hát szóval az a cég, amit, ami beszállítja, nem. Az a márka, amit a Huami nevű cég egyébként a Xiaomi-nak szállít be, hogy neki lehessen okosóra márkája. E, és hogy, e, hogy fura tulajdonképpen, hogy ilyen kínaiban is, e, vagy a kínai gyárakban is elkészítik ezt a taktika verziót dolgokból. Miközben nekem valamiért úgy rémlik, hogy nem szoktak lenni a, azokon a fényképeken, amik elém kerülnek Kínáról ilyen, ilyen terepszínbe öntözött városi harcosok. Nem, meg ez sem annyira terepszínű, bár van belőle ilyen erdőzöld egyébként, plusz uh, valamit, amit ivagurónak hívnak, de azt hiszem, hogy fekete igazából. De ez igazából csak a, a mindenálló uh, óra. Annak egyébként nem is tűnik rossznak. Tehát, hogy azt írják róla, hogy uh, lehet vizes, mint de kb. bármelyik óra, már a okosak és a fitness karkotők közül, meg hogy nehéz szétverni kalapáccsal, és hamarabb töröd el a csuklódat, mint az órát, ami szintén nem pusztán hmm. dolog. Bocsánat, hagyj csak itt egy nagy zárójelet. Csak mivel te is okos órában utazol, meg én is. Bár nagyon jó, most a mostani okos az nem ér, de az előzőről kérdezlek akkor, hogy el akarom inkább mesélni a jelenséget, és majd te megmondod, hogy te is tapasztaltad -e. Én. Többnyire az órában, az ömész fitokosóránban szoktam zuhanyozni, mert hogy ez egy vízálló óra. És valóban nem romlik el tőle. Viszont a vízcseppek, azok működtetik a érintőkijelzőt, És működtették a feedbitet is. A feedbitet Ezért, ezért jobbra-balra elszcrollozott közben a számlap, igen. Abszolút, meg bekapcsol a funkciókat, meg kikapcsol a funkciókat, könyörgöm. Léci, nem mondjátok már, kedves gyártók, egy óráról, hogy vízálló, hogyha az egyébként oké, okay, szó szerint vízálló, de speciál megőrül a vízben. Mert akkor nem megyek vele vízbe. Vízben nem elromló. Igen, igen, meg azt is mindig írják, hogy de tengerben nem szabad menni vele. Azért, mert a sót azt nem bírja, de... Na de akkor is, ez mennyire ergya már. És megjegyzem a telefonok, a vízálló telefonoknak nem szokott semmit csinálni a kijelzőjével a víz. Fura, fura, ezt nem figyeltem, még, még vízaló. teljesen vízaló telefonom nem volt még. Cseppálló, igen, de ez is az eltárolja az ember az a rattanon, az én mellett, a kád mellett. Ugye nekem egy iPhone-om van, és az, hát a, az Apple szerint cseppálló, a youtuberek szerint, akik kipróbálták, az tudom, ilyen, méterek, méterekre le lehet menni vele, és 10 percet el lehet tölteni a víz alatt vele, úgy, hogy semmi baj nem lesz, sőt használható is. Illetve azt hiszem, hogy talán, hogy is? hogy Pont, mintha az érintő kijelző az nem működne olyankor. De nem tudom. Szóval nem, én nem tudom, én se tudom, nem mertem vele még vízbe menni soha. Csodálkoznék, ha működne, mert az elektromosság alapú az, az a víz zavarni szokta. Talán. Hát az elektromosság az, az túlzás, mert ott inkább egy ilyen ellenállásmérés alapú, hogy na jó, de ez nem értünk, ugye? Én nem. Igen, nekem nincs mivel kipróbálni, plusz hát ö, felműrül a kérdés egyébként tényleg, hogy mit csinál az ember zuhany alatt az iPhone-jával. Hát kipróbálja, hogy vízálló-e természetesen. Igen. Esetleg felveszi a fontos hívást, de szerintem azt nem csinálja. Nem, nem, nem, nem, nem. Nem, sokkal inkább egyébként az itt a kérdés, hogy amikor a kádban elterpeszkedve olvasol valamit a telefonodon, mondjuk elkönyvet, mint amit ezt én szoktam, akkor... akkor amikor beejted a vízbe, akkor az jól bírja el, vagy nem. És egyébként jól bírja minden állítás, vagy minden tesztelő szerint, de én nem merem kipróbálni. És nem szoktam a kádban olvasni amúgy. Hoppá, itt közben frissült a Facebook-a a másik kijelzőben, és azt találom látni, hogy a Tücsök utca lefolyt a Bécsi útra. Ó. Akkor nagyobb eső volt, ami, mint gondoltam. A utcán lemosódott a helyéről? Igen, igen, igen, igen. Rossz, rossz helyen volt eddig, de most már jó helyen van, vagy fordítva. Ez egy probléma. Problémának hangzik. De ezen most lehet, hogy nem tudunk segíteni, ugye? Nem nagyon. Kedves Pilis Borosi hallgatóink, meg már biztos hallottak róla. Uh -huh. Hiszen ott történt ez a rémeset. Még van itt egy taktikai eszköz, amit én szeretnék megemlíteni, amennyiben megtudhat az ember, aki figyelmesen olvasgatott az elmúlt hetekben, hogy a Samsung Galaxy S20-nak elkészítették a taktikai, vagy tactical verzióját. Kigondolná, hogy egy ilyen mainstream telefonnak is van. És érdemes megnézni, mert tényleg nagyon úgy néz ki, mintha egyáltalán nem is mobiltelefon lenne, hanem valami, nem is tudom, egy aknavetőnek a célzó készülékére emlékeztet engem kb., mindenféle olyan fedők vannak rajta, olyan bevágásokkal, amiből egy szót se értek, hogy ez vajon miért kell oda. De ezt, ha jól emlékszem, akkor kifejezetten a, a cseregnek gyártották. Igen, annyira, hogy nem is lehet megvenni nekünk egyébként, pedig tele van hasznos funkciókkal, mint például egy kattintással le lehet minden rádiócsipet kapcsolni benne, vagy be lehet úgy állítani, hogy ha ilyen látott viselsz, akkor ne kapcsoljon be semmilyen körülmények között a kijelző, mert akkor belevakulsz nyilván. Így, így. De ugye szép telefon. Amúgy? Hát olyan katonai szép. Igen, de ugye el tudod képzelni azt, ja, és webbingre felszerelhető, ami önmagában vicces. Tehát, hogy felcsatolhatod fel, a mellényedre Mindestre izgalmas. Nem hittem, hogy Samsung az építi ilyeneket. Szerinted mi lenne az a tárgy, egyszeren egyszerűen elfogadhatatlan lenne, hogy készül tactical változat? Te figyelj, mivel ezt a beszélgetést a babahordozóval kezdtük, ezért igazából nehéz nehéz uh, ilyesmit találni. De gondolkodom, nyilván valami fehér áru kell legyen. Tehát mondjuk uh, mosógép? Nem, taktikai hajszárító. <laughs> hát az csak egyszer hülyeség, de hogy mondjam, az nem, nem sérti a dolognak a leglényegét, vagy nem bántja az eszköznek a, az üzenetét, vagy a manifestóját. Hmm, neked van tipped? De ezen gondolkodom, hogy milyen olyan békével kapcsolatos eszköz van, ami vagy a, vagy a fegyverellenességgel kapcsolatos. Nem tudom, egy a például, bár ezért ez egy messziről, messziről indított gondolatsor. Hát igen, lassan eljutunk a terepszínű békegalamhoz. Mert mondjuk mondhatnánk az öltönyt. De öltönyből remek terepszínűek vannak. Még nekem is van egy zakóm, ami terepmintás. Van. Miért van neked terepmintál zakód? Mert nagyon szerettem volna egy olyan zakót, amiben van valami fricska. És ezért egy terepmintás zakót vásároltam, és ebben szoktam az előbb említett konferencián például műsort vezetni. Értem. És büszkén jelenthetem, hogy az egyik jól ismert tévés műsorvezetőnő a backstage-ben felvetette, hogy kölcsön szíve szerint a zakómat, mert ő a sajátját lekávézta, és hogy az vicces lenne, hogyha ebben vezethetné a műsort a továbbiakban. Én mondtam, hogy bátran bármikor most azonnal vetkőzöm, odaadom. De végül inkább megszállította a víznek kérdés a sajátját. Igen, igen, én is sajnáltam. Kapcsolódó kérdés persze, hogy mi az a mintázat, amivel egy konferencián el lehet vegyülni? Tehát, hogy egy ilyen uh, sévinges, kávégépes uh, mintájú zakóban például bele tudsz olvadni a falba. Készfogások legyenek rajta szerintem jósok. Vagy most esetleg, ha így Covid harcokban akarsz konferenciára menni, akkor ökölpacsik, és rémültem uh, rémülten felemelt kezek, hogy Bocs, nem, én nem fogok még kezet. E furcsa egyébként, mi maradt meg az emberekben? Maszk volt rajtuk? Nem, senki nem volt maszk természetesen. Ez annyira mókás, hogy az, a hülyeség az megmarad, a, nyilván mindenki vallásosan most még kezet, majd pedig elmegy tankolni maszk nélkül. Jártam egyébként a héten az és ott még viselnek emberek maszkot. A legkevésbé lelkesen egyébként a biztonsági öröge és nyilván, de mindenki más rendesen felveszi, a többségnek még az orrát is fedi. Én ma hazafelé tankoltam, és... Rájöttem, hogy elfelejtettem maszkot magamhoz venni, vagy a, ebbe az L200-as Mitsubishibe magammal vinni. És akkor így előbb megtankoltam, azt ugye még lehetett maszk nélkül, és aztán be kellett óvakodnom a, a, a kútkezelőkhöz, hogy fizessek. És már, már vártam, hogy majd rám szólnak, de egyikükön se volt maszk, ezért aztán gondoltam, hogy biztos nem fognak lecseszni, hogy rajtam nincs. Ugyanakkor meg a kis e, falusi vegyesboltban, ahova nyaralóból járunk bevásárolni, ott nagyon-nagyon komolyan vesznek mindent, és még továbbra is. Tehát 9 és 12 között nem engedik be a éhes gyermeket, hogy szerezze magának egy kiflit és egy joghurtot. Mm -hmm. Ami gondolom, hogy azért is lehet, mert nyilván megbírságolják őket, hogyha szabályszegésen érik, és kinek kell az. De érdekes, hogy most akkor ez hogy fog és mikor változni, és vajon mi lesz a 9-től 12-ig szabályal, meg a egyszerre hányan lehetnek bent szabályal, meg a maszkviselés szabályával. Uh, arra nagyon kíváncsi én is, hogy mi az, ami ebből megmarad. Meg mi, még mi az, ami itt előveszünk a következő influenza szezonnál. Igen, ezek az igazi kérdések, mert hogy nyilván logikusan egyiknek se kéne megmaradnia, ha már az összes többi korlátozást feloldottuk, akkor ezek a korlátozások sem értelmesek. Egyébként, hogyha tartunk a vírustól és ugye semmi akunk, hogy ne tartsunk tőle jobb, vagy kevésbé, mint mondjuk két-három héttel ezelőtt, akkor meg mindnek meg kéne maradnia és nem látom, hogy merre kéne menni. Meg az is direkt mondtam influenzát egyébként, hogy hogyha most megtanultuk azt, hogy tulajdonképpen mindenki meg tudja mosni a kezét, és fel tudja venni a maszkot, ha arról van szó, akkor elképzelhető, hogy tudunk csinálni egy enyhébű influenza szezont is. Igen, bár nem tudom, hogy az miért lenne fontos, de el lehetne magyarázni. Nyilván egyébként azért lenne fontos, mert kevesebb ember esnek ki a munkából, és ettől kevésbé csökkenne a, a bevethető munkások száma, vagy emberek száma. Ez kevésbidei influenzásnak lenni szar egyébként. Nem olyan nagyon jó, de azért az nem is annyira elviselhetetlen. De, de jó, de hülyeséget beszélek, hát ezt embere válogatja, kinek milyen, meg mennyire akarja ezt az érzést. Úgy, hogy visszavonulót fújok. Én, én bírnám ezt a maszkos és azt látom, hogy emberek tömegétől hallottam az elmúlt hetekben ezt a nem kapok levegőt a maszk alatt, ezt nem bírom tovább ezt a nyűnyögést, amit én nyűnyögésnek gondolok, de ugyanakkor mindig emlékeztetem magam, hogy van, akiben meg ez teljesen klausztrofób érzéseket vált ki, és neki biztos nagyon rossz. Nekem van olyan maszkom, azért magyar házi gyártású, egy kis cég gyártotta, maszkom két rétegű, és amikor először felvettem, akkor szabályosan meg akartam benne fulladni. És amikor egyszer otthon jártam miskolcon, amikor megkértem anyámat, hogy hát ilyen steppelt mintában varja már keresztbe kasva végig a maszkot, és akkor nem az lesz, hogy amikor egy nagy levegőt veszek, akkor a belső réteg rátapad az arcomra és megfolyt. Uh -huh. Hanem onnantól ez a maszként fog viselkedni. Azóta uh -huh. sokkal jobban viselhető. Még mindig nem mondom azt, hogy komfortos, tehát egy, egy valami jobb megoldásnak az örülnék, de ez már használható. Én úgy látom, hogy az emberek többsége nem, te, nem találja komfortosnak, sőt, diszkomfort érzete van tőle, és szabadulna tőle. Ez az egyik. A másik, hogy viszont sokan vannak, akik meg divat, divat kiegészítőt találtak benne, és élvezettel vásárolják a a szellemesebb maszkokat. És mind a kettőt értem, az utóbbi még tetszik is. Az viszont, hogy ö, majd az influenza, influenza szezonkor minnyája maszkot viseljünk, ahhoz azt hiszem, az kell, hogy az első verzióból kevesebb legyen, a másodikból meg több. Igen, igen, igen. Ö, az biztos, hogy megtanultuk legalább azt, hogy ez van. Ilyet lehet csinálni. Igen, és hogy nem kell belepusztulni akár, a felveszük meg nem ciki abban lenni. Úgyhogy van, van némi esély rá, hogy használni fogjuk ezentúl is. Igen, egy dolog van, amiről még én akartam beszélni ebben az adásban, már csak azért is, mert ezt adtuk az adás címének a másik felének. Ez pedig az EasyVas 2.0 és uh, mosó és szállítógép, amely 25.934 dollár gyűjtött össze a Kickstarter nevű népszerű oldalon, ami egy olyan mosógép, ami uh, olcsóbb, mint egy hagyományos mosógép, takarékosabb, uh, uh, kevesebb helyet foglal, sokkal csendesebb, uh, higiénikusabb, mint mosodába járni, Ők nem kell hozzá elmenni annyira. Ez egy úgynevezett kézimosó. Valaki megkikstarterezte azt, hogy egy tekenőben forgó dobban te magad kezed munkájával, izmodnak erejével mosod a ruhát, és rápecsételték azt, hogy ez ökotudatos, és nagyon környezetbarát, és mindenfajta dolgot ki lehet benne mosni és erre emberek adtak pénzt. Le vagyok nyűgözve. Van egy olyan érvelése mellett a projekt mellett, hogy ez azért is jó, mert hogy van, hogy csak két nadrágot, vagy két gatyát akarsz, vagy két pólót akarsz kimosni, és az túl kevés a mosógépeknek, és ez akkor milyen jó, jön, hogy van egy ilyen kézimosód, mégsem a csap, csap alatt, vagy a csap vízben való dörzsölgetést kell csinálni, hanem van egy ilyen mechanikusabb verzió. De azért értem, hogy mit mondasz. Ezt elfogad, el tudod képzelni azt, hogy amikor csak két gatyát kell kimosni, akkor nem az van, hogy keressen még mellé három pólót és négy zoknit, és beraksz egy 30 perces gyorsmosást, hanem ö, megtöltöd a lavoárból. Nem, nem, hogy el tudom képzelni, most napi szinten élem át, hogy az itthon található kettő darab kamaszlány közül először az egyik jön le délelőtt, és betesz egy darab spagettipántos haskilógatos pólót, és kimossa a 30 perces mosással, majd lejön a másik, megvárja, még ez az egyik lemegy, azt az egy nyomorult pólót átteszi a szárítógépbe, majd elindít egy mosást a saját neonzöld hasonló pólójának. Több kérdés merül fel bennem. Ilyenkor én visítva a velük, hogy ezt ne csinálják, vagy pontosabban legalább kérdezze már meg az egyik a másikat, hogy annak nincse még egy pólója. És hogy ez milyen jó lenne ilyenkor, a 10 percig izé kurblizzák a a bölcsőben oltott mosógép dobot, ami egyébként 120 dollárért lenne megvehető, hogyha nem a Kickstarteren rendelné az ember. Értem, értem. Szóval én látnám értelmét, de annak is látnám értelmét, hogy legyen egy kis mosógép és vannak ilyenek, amik ilyen fél töltettel mennek, és az egész kisebb, és az asztalon elfértetén, láttam már ilyet. Tehát, hogy ez, ez a mechanikus kézzel tekerem dolog, ez. Ez mihez kell? Hát azért ez ilyen ök, ö, nagyon öko tudatos valaminek tűnik nekem. E, rendkívüli módon. ugyanitt e, hogyan tervezett megoldani a gyermekeid problémáját, már vagy a hátra levő tizenpár évben, még végül ki nem szállnak otthonról szárnyai segítségével? Hát így elmagyarázom nekik ilyenkor a logikai megfejtést, mi szerint, hogy egy darab pólóval futtatni a szép nagy mosógépet, az mennyire környezet ellenes és anti-zöld, és ezt, mivel ezeket a utalásokat értik, és a múltkor dühösen utasítottak rendre, hogy szívószálat hoztam a köz amit korábban, tehát ami nélkül nem voltak hajlandók italt hmm. magukhoz venni, abból azt gondolom, hogy ez a jó irány, ez a, ez a zöld izé, a zöld érvelés. Most azonnal megnézem neked azt a dolgot, amire szükséged van, a Google segítségével, lehet, hogy 10, 10 dollárból automatikus pofozógép? Á, nagyon jó. Már közelítünk. Ugyan már gyermeket bántani. Ilyennek ismersz engem. 1235 forintért találtam. Hát igazából autóra tervezett uh, cuccos. Úgynevezett matrica. Átküldöm neked cseten. A mosógépre helye. helyezve gondolnám. Parancsolj. De mit, mit ábrázol? Grét a et és azt írja alatta a szöveg, hogy how dare you. <gül> ezt ragasszam a mosógépre, hát ha. Igen. Jó ötlet, megpróbálom. Egyébként házilag is legyártadó bármely géta képpel, szerintem. Igen. Jó, rendben, ezt megfontolom, adott esetben be is építem a rendszerbe. Szerintem nem annyira ciki ez a kézi mosógép, de tényleg kicsit olyan olyan karika. Szerintem irgalmatlan a ciki vannak, helyek, ahol el tudom képzelni. Tehát, hogyha, ha nincsen áramod, és a... Ahol nincs áram. És igen, igen, igen. De hogy ez nem ad az utca, amit sátorozáskor magaddal cipel, hiszen kivisz magával egy műanyag mosógépet, ami akkor, mint egy ulasztévé. Ki mos sátorozáskor eleve? Hát tudod, van a fesztiválgatja, és amikor a negyedik iterációját használod el az összes létező iránynak, akkor felmerül az, hogy ez akár tiszta is lettne, de ott akkor a az ennél egyen hamarabbi verziós technológiát is lehet használni, tehát kiveszed a táskából azt a követ, amit eddig magad cipeltél, és egy patakban csakod az alsót. <gül> Jó, én is láttam már evező túrán a Dunában gatyát mosti embereket, mondjuk akkor se értettem, de ez mindegy is, evező túrán nem viszünk magunkkal tekerős mosógépet, ahogy sátorozásos se, úgyhogy valami mást kell kitalálni, talán az afrikai régiók számára. Lehet ez érdekes, de szerintem a Kickstarteren egyetlen afrikai állampolgár sem támogatta ezt a projektet. Én nagyon azt hiszem, hogy az afrikai mérnök, akik egyébként zseniálisan tudnak összehekelni dolgokat, már régen megoldották ezt a problémát, kb. 8 ilyen jól. Igen, most is szoktak mosni valahogy. Na jól van, amíg te gépelsz, addig én elkezdem az elbúcsúzás folyamatát a kedves hallgatóktól, mert hogy hosszú úra nyúltunk. E, és e, itt az ideje, hogy átadjuk a helyet egy másik podcastnak a kedves hallgatók fülében. Kedves hallgatók, mossatok árammal Vagy kézzel a csapban. Vagy kézzel a csapban. Ezzel kívánunk nektek csodálatos hetet, jövő héten újra jelentkezünk. Szevasztok! Sziasztok!